Вона буде похована по людськи у труні, у мене на городі, поруч зі своєю бабусею, заявив батько. Ой, горечко, піду опом'яну свою дорогу невісточку, сказала у низька. Йди, бо вже день на дворі, а ти ще готі не залила, сказав їй Павло Серафимович, і пішов. Василі з тестем зробили труну із старих дощок, поклали Олесю. Лесю. Труну понесли в чотирьох. Спереду взяли Іван із Василем, ззаду Ольга з батьком. Вийшли з хати, за ними брати Петухови, Ониська і звідки ля спеременася Ганна. Донесли до садиби Чорножукових. Павло Серафимович попросив поставити труну на лавку біля двору. вам, подивився на Петухових, – «зась». «Далі». «Чому?» – вирічив очі Йосип. «То моя дружина, а то мій город. Тобі нема чого там робити», – сказав він спокійно, але твердо. З мене досить, що ти його і так весь з писами передикав. І тобі ж, Леон Дродоганни, нема туди дороги, тож можете тут попрощатися. Чоловіки вирили могилу. Ольга довго прощалася з донькою. Вона все її цілувала і вище спросила прощення. Менше я нашого роду, сказав Петро Сарафимович, встановивши ще один, уже третій хрест». Залишившись наодинці з батьком, Варя розповіла йому про криївку на горищі колишньої їхньої хати. «Навіть не знаю, чи не знайшов, хто схованку», – сказала Варя. Вона зізналася, що кілька разів уночі пробиралася туди і перевіряла, чи дошки не зірвані. «Востаннє, коли я там була, дошки не були порушені». «Ну ти даєш доню», – усміхнувся батько. «А я все вже обшукав. Знаю, що повинні бути і стрімні ложки» і наші з матір'ю золоті бручки і мій хрестик, і чотири царські червонці, а куди їх Надя переховала, не знав. Вночі вони разом полізли на горище і дістали все зі схованки. Переховали у хаті. Наступного дня Павло Сарафимович з Варію прибрали речі та меблі у старій хаті, щоб туди перевезти ласку. Солома закінчувалась, тож порадившись, вирішили поступово розкривати дах корівника, а висмикуючи звідти Золому для корови. Варя тішилася з того, що тепер батько буде жити з ними, а не залишатися ночами на самоті і сумними думками. «Що ж», – сказав їй Павло – «потрібно нести наші скарби в торг сін. Борошно закінчується, картопля також, буряка вже немає, цукру теж». «Треба зібратися разом і порадитися», – сказала Варя. «Ольгу потрібно спитати, може у неї є що віднести?» Зібрались з гуртом, почали думати, кому і куди краще йти. Ольга все торочила про дорогу, якою краще дістатись до міста, де в торг дають більше. «І відпочити можна біля Данилової криниці, і йти не так далеко», – розказувала вона. «А ще потрібно взяти якийсь візочок, щоб борошно або зерно довести. Зараз відлига і схоже надовго, тож санчата не підійдуть». «Де ж той візок узяти?» – сказав Павло Серафимович. А виграбли активісти все, що можна. Я завтра побалакаю з кумом, сказав Василь. Генненті якось дорікав, чому, мовляв, мене не взяв з собою, коли йшов здавати хрест. У мене є злузі каблучки. До речі, у нього і візок є. Якщо погодиться, то ми можемо піти з ним удвох. От і добре, погодився Павло Серафимович. Завтра ж переговори з кумом. Уже все було обговорено. Навіть намітили день, коли Василь із кумом вирушить у путь. Але напередодні запланованого увечері повернувся Василь і заявив, що нікуди з Геннадієм не піде. Що трапилось, запитала Ольга, яка зайшла до хати вслідом за Василем і почула розмову. Йдемо ми з кумом вулицею», – розповів Василь. «Уже дійшли до його хати, розпрощалися. І раптом у мене, як скрутить живіт, так підперло, що не добіжу додому. Я прожогом біжу до нього у двір». І на ходу штани знімаю. Кум засміявся і каже, біжи за сарай, бо ще не добіжиш до туалету. І не добіг би. Пересів за сараєм, справим нужду. Посміялись ми з ним, і я пішов. Минув в одну хату, а мене знову живіт скрутило. Це змикався, я, чи додому бігти, чи знову до кума. Побіг до Генки, і раптом бачу таке. Він стив вже принести лампу з хати, сів на впочіпки, і палицей ворушить мою купу. Уявляєте, роздивляється, чим я там насрав. Невже, здивувалась Варя? Саме так. Одне стукач перевертень. І скажіть мені, чи можна з такою людиною йти на діло? Як йому після цього довіряти? Ні, ви як хочете, а я з ним нікуди не піду. Правильно підтримала його Оля. Продажна шкура, а не кум. Де ж тоді взяти візок? – запитала Варя. «Я приладнаю два старих колеса з воза до сани», – сказав Павло «Але що ти тепер скажеш, генці?» «Скажи, що поки не підеш, що передумав», – порадила Ольга. «Потрібно відсидіти з ним зо два-три, тільки щоб він нічого не знав». «Тільки не забудьте за мене», – попросила вона. «Хочу свій золотий хрестик обміняти. Більше у мене нічого немає». «Одному йти небезпечно», – зауважив Павло Серафимович. Якщо ви натякаєте на себе, то це виключено, категорично заявив Василь. Ви повинні залишитись вдома, щоб подбати про варю і дітей. Це правильно, погодилась Ольга. Уранці Ольга занесла свій золотий націльний хрестик. Подарунок мами, сказала вона. Жінка поцілувала розп'яття і віддала Василю. Швидше повертайся, сказала йому, бо всі троє моїх хлопців почали пухнути. Усе було готове. На швидкоруч, змайстрований возок, схований на горищі, хліб уже лежав у торбинці, коштомності і срібний посуд надійно підшиті у потаємну кишеню. Залишалося дочекатися вечора, щоб поменше бачили сторонні. Варі ще раз детально описала дорогу, про яку розказувала Одарка. «Усе зрозумів», – сказав Василь. «Основний орієнтир – криниця Данила по дорозі, що веде в Росію. Не хвилюйтеся». Все буде добре. День видався неймовірно довгим. Коли темінь огорнула притихле село, Василь сказав. Мені час. Він поцілував сонних дітей, обняв Варю. Розумію, що від мене залежить ваше майбутнє, сказав він. Тому намагатимуся зробити все можливе, щоб повернутися швидко і не з порожніми руками. Чоловік потис руку Павлу Серафимовичу. Може провести за село, запитав зятя. Не треба. Вийшли провести його в дальню дорогу. Василь уже пішов з двору, коли Павло Сарафимович тихо спитав у Варі. Скажи відверто, ти повністю йому довіряєш. Ти впевнена, що він не обдурить нас і повернеться? Але ж тут його діти, непевно відповіла донька. Я піду з ним, рішуче заявив Павло Сарафимович. Василю позвав зятя, зачекай. Я піду з тобою. Тато, не треба, попросила Варя. «У мене якесь погане перечуття, тому й піду на поліг, батько. Ти не переймайся, за кілька днів ми вже будемо вдома. Головне, не пускай до хати сторонніх», – давав поради. «Не залишай дітей самих, бережи себе». «Ви мене лякаєте, кажете так, ніби прощаєтесь». Її біль і розпач викотились намостинками сліз, замерли на блідому обличчі. «Не забувай, що Чорножукові ніколи не кидали своїх у біді», – покваковам додав він, ніби не почувши зауваження доньки. «Тримайтеся, купусь сестрою, нас так мало залишилося!» Варія, ледь стримуючи себе, щоб не розплакатись, лише кивала на знак згоди. Вона не могла бачити, як серед глибоких зморшок батька загубилася крихітна сльоза. «Ти, ластівко, не сумуй, сказав він, – «я знаю, що у твоїй беззахисності – Криється велика сила. У тобі тече неотруєне життям коров Чорножукових. Павло Серафимович на мить замовк, обняв доньку, міцно притис до грудей. Життя до дуже складна штука. Іноді воно так огріє батогом, що вже починаєш думати, що його ненавидиш. Але рано чи пізно біль стихає, і ти знову починаєш йому радіти. Знову його любиш. Усе минеться, ластівко. Потрібно лише кохати і вірити. Тоді життя віддячить заємністю. Чоловік зітхнув і додав. Треба бути сильною і вміти чекати. Я буду вас чекати, сказала Варя, непомітно змахнувши з обличчя солоні крапельки. Ви там скоро? Почувся голос Василя. Бувай, махнув рукою батько. Він лагідно усміхнувся Варі і за мить темрява поглинула його постать. Чекання – страшна річ. Здається, що час стих, саме життя зупинило свій плин. Серед сірих одноманітних буднів губилися думки. Вони то розчинялися у чеканні, яке ставало далі нестерпнішим, то їх лихоманало, як у пропасниці. Неможливо, довгий день Варя заповнювала турботою про дітей. Вона навіть звільнила завішані вікна від товстих хусток, щоб зручніше було виглядати батька. Але це не допомогло. Денне світло не розсіювало сплутаних невизначеністю думок. Вона подовго вдавлялася у вулицю, але то був погляд у нікуди. Над селом, як і в душі, линув німий крик відчаю. На зміну дню приходила ніч, вікна знову завішувалися, але навіть так у маленькому замкнутому просторі не можна було сховатися від суму. Кімната ставала схожою на склеп. Варя тихо ходила по хаті, вслухаючись у самотні кроки. Вона лягала у ліжки, намагалася снути – аби не слухати дзвінку, нестерпну тишу. Варя куталася у ковдру, щоб поринути у сон і хоча б у вісні зануритись у диво. Напевно, щільна темрява не давала навіть крихітній надії просочитись у її свідомість. Варя відчувала, що більше ніколи не побачить батька. По кутках дрімала темрява, який було байдуже до страждань самотньої жінки. Ольга навідалась до сестри на четвертий день. «Нема, що?» – спитала. «Як бачиш, уже повинні були повернутися?» «Василь пішов не сам?» – спитала здивовано. «Ні, з батьком». «Чому? Він мав намір іти сам». «А в останню мить батько передумав», – пояснила Варя. «Гадаю, що у нього закрався сумнів щодо Василя, або вирішив, що іти вдвох безпечніше». «Он воно як протягла Ольга?» «А я й не знала». Чому ти так довго не заходила? Щодня женуть на роботу, пояснила вона. Усім байдуже, що мої діти такі кволі, що ледь цоваються по хаті. Справи кепські. Дуже, а тут ще таке сьогодні побачила, зітхнула Ольга. Не повіриш, моторошно стало? Я думала, що ми вже звикли до всього. Я теж так думала, почала Ольга львавіше. Ось слухай. На цвинтарі копають великі рови, щоб скидати туди тіла. А я ще й подумала, як пантьоха встигає копати ями, коли за день не збирає стільки померлих. Тю, засміялась Ольга. Тоді б йому довелось день і ніч лише ями копати. Вже давно бригадир дає чоловікам наряд, і ті викопують великий рів. Туди їздовий скидає тіла, а коли яма наповниться, присипають землею. Тварин і тих раніше так не ховали. Мертвим вже однаково, зітхнула Ольга. Треба думати не за них, а за живих, щоб вони не опинились у тій ямі. Так що ти хотіла мені розповісти? Ага, сьогодні йшли на роботу повскладовище. Там лежала мертва жінка, бо ще не встигли викопати яму. Біля неї була невеличка купа соломи, напевно, з воза просипалась або хтось прикрив тіло. Дивимось, сидить у лахміттях прохач, ще живий, але вже такий чорний пухлий і з великими виріченими очима. Я ще й подумала, що він чекає на кладовищі своєї смерті, щоб далеко не йти. Після обіду бригадир посилає чоловіків копати рів на цвинтарі, а здорових чоловіків зараз обмаль. Останніх хоч самих вези на кладовище, тож посилає з ними мене. Приходимо туди, а прохач, напевно, щоб зігрітись, підпалив солому, якою була прикрита жінка. Труп обпекло вогнем, запахло смаженим м'ясом, і коли ми прийшли, чоловік лежав і гриз підгорілі ноги жінки. Хтось побіг позвати голову свідради, а ми намагалися до нього заговорити, але він подивився на нас з поглядом і спокійно продовжив їсти. Який жах, Марія поморщилась, і що було далі? Ледь відтягли чоловіка від ноги, його тягнуться, він гризе. Весь у пополі забруднився кров'ю. Та ну тебе, Варя замахала руками, розкаєш таке на ніч, що спати страшно буде. Який там страх? Коли ліду довго бояться, вони звикають до страху і перестають його відчувати. Настає байдужість, отопіння, зничевіння. Чи зараз плачуть дуже за померлим Смерть уже стала настільки звичною, що про неї говорять спокійно. І знаєш чому? Бо люди так настраждалися, намучилися, нагорювалися, що смерть єдиний порятунок від страждань. Не згодна, заперечила Варя, якби ми всі бажали смерті і лише у ній був порятунок, то сіли б на підводу пантьохи і ще живими поїхали на кладовище. Але ж ні.